Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ п'ятий. Однак ніхто не танцював, оскільки королівський оркестр, який складається з 24 скрипок, ще не прибув із сан палацу. Однак поруч із великою вітальною першого поверху на повну силу своїх легень дули в труби міцні молодці. Ці браві фанфари мали посилити виділення шлункового соку, Жаснували придворні кухарі, виносячи безліч срібних страв зі солодощами, фруктами та пахощами. Вже на чотирьох великих накритих білосніжними скатертинами столах розставляли страви. Одні під кришками у вигляді срібних або золочених дзвонів, інші – на заповнених вугіллям чашах, щоб не остигали. Чого там тільки не було – заливні куріпки, фазани в овочах, смаження з козулі, фаршировані голуби, Тушкований окіст із рисом у горщиках. Всередині кожного столу в оточенні підносів з інжиром та динями височили вази з осінніми плодами. Коли подавали гаряче, Анжеліка, яка розумілася на гастрономічних вишуканостях, нарахувала вісім страв, а в перервах безліч салатів. Вона захоплювалася красою скатертин, з ароматом мушмули та майстерно складеними серветками. Адже це була лише легка закуска. Сиділи тільки королі з королевою, мадам і месьє. Принц Конде, перекинувши через плече серветку, ліз зі шкіри геть, прислужуючи їм. Його старання вивели з себе сеньора Бульйонського, головного камергера, на якого згідно з етикетом було покладено ці обов'язки. Однак, зважаючи на близьку спорідненість принца з королівською сім'єю, він не наважився явно висловити своє невдоволення. За винятком цього моменту все йшло добре і присутні ласували від душі. Коли підняли кришки, на одній страві виявились ті, що виділяють божественний аромат чотири величезні чорні кабанячі голови в соусі з зелених трюфелів. На іншому – глухарі у всьому їхньому червоно-синьому оперенні. Зайці фаршировані фенхелем. До того ж, така кількість супів і юшок що спробувати все було неможливо. Тому всі віддали перевагу чудовим ароматним червоним винам місцевих виноградників, їх щойно зігріли в глечиках, опускаючи туди розпечений металевий прут. Анжеліка із задоволенням пригостилася смаженою перепілкою та кількома салатами, запропонованими їй Маркізом де лавальєром та випила келих малинового вина. Маркіз наполягав, полягав, щоб вона покуштувала солодкого лікеру, який налаштовує на легку балаканину. Паш принесе їм два келихи, вони влаштуються біля вікна і побалакають. Вона ухилилася. Задовольнивши цікавісті, віддавши данину обжерливості, Анжеліка знову подумала про мадмуазель де Паражон, яка сиділа на тумбі у сирому вечірньому тумані. Стягнути для старої подруги недоїдки з королівського столу було б дуже вульгарно. І все-таки вона справністю зробила це. Сховавши у широких складках сукні шматок мигдального торта і дві прекрасні груші, вона непомітно вислизнула із зали. Варто їй було зробити кілька кроків по двору, як її гукнув Ліпо. Він приніс важку накидку з шовку та оксамиту, недавно залишену нею в кареті філоніди. А, от і ти. Ну що, чи можна виправити мій екіпаж? Як би не так, з ним нічого не зробити. Коли стемніло, ми з Кучером вийшли на дорогу і попросилися увіз до Бондарів, що промували у Версаль. Ти бачу, мадмуазель де Паражон? Вона антам. Фліпо невизначено махнув рукою в Темряву, де ми готіли вогні ліхтарів. Вона розмовляла з однією з ваших паризьких сестриць. Я чув, та їй сказала, що зможе взяти мадмуазель де паражон із собою у найманій кареті. Я дуже рада. Бідолаха Філоніда. Треба подарувати їй новий екіпаж. Для надійності вона попросила Фліпо проводити її через неймовірне скупчення екіпажів, коней та подшезів до того місця, де він бачив мадемуазель де Паражон. Анжеліка здалеку помітила її, а у своїй паризькій сестриці впізнала молоду пані Скарон. Ця бідна, але гідна вдова нерідко відвідувала двір як прохачка, в надії одного разу отримати якесь місце або скромне утримання що допомогло б їй нарешті вирватися з вічних злиднів. Обидві жінки сідали у вже переповнену найману карету, зайняту здебільшого дрібним людом, з яких багато хто теж був прохачем і хто повертався після безплідно проведеного у Версалі дня. Король передав, що сьогодні чоловітних не прийме. Завтра, після меси. Деякі прохачі ще залишалися, наважившись заночувати в кутку двору чи сільській стайні. Інші, діставшись до Парижа, рано вранці сядуть на баржу у Болонському лісі, а потім зріжуть шлях через ліс і знову завзято будуть тупцювати в королівському передпокої із проханням в руках. Коли Анжеліка підійшла, громадський екіпаж якраз рушив, тож приятельки її не побачили. Обидві вони від'їжджали, перебуваючи в захваті від дня, проведеного при дворі, де вони знали всіх, хоча їх ніхто не знав. Вони належали до того розряду робочих бджілок, які літають навколо монаршого вулика і збирають свій медок з найменшої події, що потрапила у поле їх зору. Ці особи знали двір краще, ніж більшість дам, апріорі допущених туди по праву свого високого походження, але які не володіли хитрощами етикету та не мали досвіду та прерогатив, право на які дає титул, Часом і заступництво, протекція короля чи знатного вельможі. Вони, зрозуміло, були вже в курсі образи, завданої саньйору Бульйонському принцу Конде, який взяв серветку, щоб служити королю. Чи слід саньйору Бульйонському вимагати задоволення? Чи вправі принц вчиняти відповідно до титулу та свого славного минулого? Місто та двір довго ще обговорюватимуться. Після тривалих суперечок Філоніда де Паражон рішуче покінчить із цим делікатним питанням. Пані Скарон слухатиме, розмірковуватиме, погоджуватимесь чи нічого не скаже. Анжеліка пообіцяла собі незабаром відвідати обох. Їй потрібна їхня порада. Вона накинула плащ на плечі і віддала принесений для приятельки шматок торту і фрукти лакею. Ну, до чого тут чудово, Маркізо, прошепотів хлопчик. Його очі блищали. У візку бондарів ми під'їхали з боку кухонь, королівській гастрономії, як вони тут кажуть. Ага, я сказав би божественної гастрономії. Краще не може бути навіть у раю. Там тепло та смачно пахне. Нарожнах стільки дичини, що аж голова паморочиться. Йдеш по в навпір'ї. А всі ті кухарі у своїх мережевних манжетах до самих пальців, зі шпагою на боці та ще з якоюсь стрічкою на животі. Що розмішують соуси. Якби не звані гості короля, Анжеліка охоче пішла б заслугою, щоб теж насолодитися описаним ним видовищем. Дивлячись на перший поверх правого крила замку, де розташовувалися кухні, в паланні печей та жаровень на відкритому повітрі можна було спостерігати незвичайне пожвавлення, яке поширювалося аж до садів на півдні. Я там і животу бачив, сказав Хліпо. Вона йшла на гору готувати покої пані Маркізи. «Мої покої?» – запитала здивована Анжеліка. Вона ще не замислювалася про те, що їй доведеться провести тут ніч. Схоже, десь там. Розмахуючи своїми великими руками на всі боки, Фліпов казав на зовсім чорне небо, де верхні поверхи замку можна було розрізнити лише з ряду освітлених вікон. Там ще був лавюлет – камердинер пана Маркіза. Він сказав... Що для його пана вже поставили ліжко. Тоді Жота захотіла віднести туди ваші пожитки. Я так розумію, що вона ще хотіла трохи побалакати з лавюлетом. Лускання хлиста та окрики змусили їх притиснутися до стіни, яка захищала великий під'їзний двір. Поз них проїхали криті віски і кілька фіакрів, а потім дві карети, звідки висипала купка абатів у напудрених перуках, мережевних брижах, чорних ледін готах і панчохах, та черевиках із пряжками. Це прибула королівська капела. Трохи пізніше з'явилися музиканти з інструментами та хористами, група закутаних до самих очей підлітків, яким роздратовано наказував неспокійний, червонолиций чоловічок. Не відкривайте рота, поки не увійдете в приміщення. Я вас палицею поб'ю, якщо станете дихати на вулиці. Немає нічого небезпечнішого, ніж туман у цьому проклятому місці. Анжеліка впізнала пана Люлі, того самого, якого прозвали Королівським Блазнем. У Парижі вона неодноразово була присутня на балетах, якими він диригував, та авторство яких собі приписував. Підозрювали, що він запозичує чужу музику, настільки малоогидний характер музиканта відповідав його творчості. «Знайди жавоту», – наказала Анжеліка Фліпо. «І прийшли до мене, або краще повернися і проведи мене в призначену мені спальню». Я боюся заблукати. А хіба пан Маркіс не показав вам її? Я навіть не знаю, де зараз пан Маркіс, сухо відповіла Анжеліка. Ваш чоловік, насмілюсь сказати, почав було фліпо, у якого були власні міркування щодо того, як чоловік поводився по відношенню до неї. Давши йому тумака, Анжеліка змусила хлопця замовкнути. І перш ніж відпустити і виконувати доручення, звично обмацала кишені його лівреї. Вона любила фліпо і охоче зробила б його своїм пажом, якби він міг позбутися від сільської догани, особливого носа та огидної манери привласнювати будь-які дрібниці, які попадаються йому на очі і які не призначені для нього. Проте всім відомо, як важко позбутися шкідливих звичок. У його кишенях Анжеліка виявила табакерку, перстень та дві нитки скляних намист, які, ймовірно, саме зараз оплакували якісь... Кухонні дівчата, а також мереживна хустка. Цього разу прощаю, – суворо промовила вона. Але щоб я ніколи не бачила у тебе золота чи годинника. Годинник? Фу! – з огидою видихнув Ліпо. Я цю звірину не люблю. Витріщаються на вас, та ще й бурмотять щось, ніби живі. Повернувшись до залів, Анжеліка, незважаючи на загальне пожвавлення, не могла звільнитися від тривожних думок. З хвилини на хвилину її чекає зустрітися з Філіпом. Якій лінії поведінки віддати перевагу? Постати розлютованою, байдужою чи вибрати примирення? Зупинившись у дверях яскраво освітленої анфілади парадних залів, вона шукала чоловіка очима та не знаходила. Помітивши за одним із столів пані де та інших дам, серед яких їй була знайома мадам Дюрур, Анжеліка присіла до них з наміром прийняти участь у грі. Пані демонтозі здивовано глянула на неї, потім піднялася і сказала, що Анжеліка не може сидіти тут, бо за цим столом знаходяться тільки ті жінки, яким можна їздити в кареті королеви і її трапезувати з нею. Молода жінка вибачилася. З остраху допустити нову помилку вона вже не наважилася сісти за інший стіл і ухвалила рішення самостійно вирушити на пошуки своєї спальні. На нижніх поверхах покоїв для придворних не було. Все, окрім королівських апартаментів, зазнало перебудови. Зате в горищних приміщеннях розташовувалися грубо розділені перегородками і зазвичай призначені для челяді спальні, в яких, проте, навіть найзнатніші вальможі того вечора раді були знайти притулок. Тут було жваво, як у вулику. Всі бродили з келії в келію. Серед тих, що безладно нагромаджувалися, коврів і скринь, які все підносили лакеї. Жінки турбувалися за свої туалети та лайки, навантажених пишними сукнями служниць, запрошених з тривогою, вдивлялися у вузькі коридори, шукаючи відведену для них нору. Приставлені до гостей квертермейстери у блакитних лівреях закінчували помічати крейдою на дверях імена мешканців кожної спальні. Схвильовані придворні йшли за ними, супроводжуючи кожен новий напис наріканням розчарування або криками тріумфування. Кмітливий фліпо гукнув Анжеліку сюди, Маркізо! і неважливо додав Замала ваша клітка! Невже можна так оселитися в палаці короля? Всі його уявлення про розкіш вельможного життя були похитнуті. З'явилася схвильована живота та спалаючими щоками. Ваш не сесер у мене, мадам, я його не випускала з рук. Проникнувши до кімнати, Анжеліка виявила причину хвилювання своєї служниці. То був Лавйолет, головний камердинер Маркіза Дюплесі. Про смиренність міцного малого говорило тільки ім'я. Лав'юлет – Цим прізвиськом наділяють покірних та боязких людей. Цей був величезного зросту, життєрадісний як новобранець, розв'язний як парижанин, хоча народився в провінції Пуату, і рудий як англієць, серед яких він міг би пошукати предків із тих, хто у XIV та XV століттях окуповував Аквітанію. Незважаючи на велетенський зріст, ліврея та роль лакея чудово йому підходили – він був спритний, швидкий, майстерний, балакучий і завжди в курсі подій. Однак варто йому побачити Анжеліку, як його балакучість вичерпалася. І він, роззявивши рота, дивився на нову прибулу. Чи та жінка, яку всього кілька годин тому він зв'язав як окіст і передав сестрам ченцям монастиря в густинок у Бельб'ю? «Так, це я, чортів шибеник, несамовито прогорчала Анжеліка. Геть з мого життя, негайно, нікчемо, що мало не задушив дружину свого пана. Мадам Маркізо запищав лавйолєт, до якого від сум'яття повернувся селянський говір. Я не винен, це все пан Маркіз, це він. Сказано, геть звідси. Витягнувши вперед руку, вона почала обсипати його лайками, багатий набір яких вона засвоїла з малку. Це виявилося надто для в'єлєта. Він струхнув. Майже тремтячи від страху, з опущеними очима, він пройшов повз неї і попрямував до дверей. І там зіткнувся із Маркізом. Що тут відбувається? Анжеліка вміла чинити опір. «Доброго вечора, Філіпе», – сказала вона. Він опустив на неї дивний погляд. Але раптом Анжеліка помітила, як обличчя його пересмикнулося, очі здивовано широко розплющилися. Потім у них з'явився вираз страху та майже розпач. Вона не могла не обернутися у що у неї за спиною він побачив щонайменше риса. Але виявила лише стулку дверей, яка бовталася, на якій один з одягнених блакитні лівреї лакеїв білою крейдою щойно написав ім'я Маркіза. «Ось чим я вам зобов'язаний!» Миттєво вибухнувши й молотячий кулаком по дверях, вигукнув він. «Ось образа, яку ви завдали мені! Втрата поваги, забуття, неувага короля, немилість!» Але чому? Вона злякалася, вирішивши, що він здурів. Хіба ви не бачите, що написано на цих дверях? Чому ж? Ваше ім'я. Так, моє ім'я. Ось так саме усміхнувся він. Моє ім'я і все. А що б ви хотіли там побачити? Те, що я звик бачити у всіх резиденціях, куди супроводжував короля. І що через вашу дурість, ваше нахабство, через ваші нерозумні вчинки сьогодні відсутнє слово для. Для. Що для? «Для пана Маркіза Дюплесі Бельєра» – крізь зуби процідив він, збліднувши від гніву та горя. «Для» означає спеціальний гість його величності. Це слово свідчить про те, ніби сам король особисто привітав вас на порозі цієї спальні. Жест, яким він вказав у бік вузької, заставленої меблями клітки в мансарді, повернув Анжеліці почуття гумору. «Чи не надто ви через своє «для»? Промовила вона, ледве стримуючи сміх. «Послухайте, Філіпе, мабуть, справа всього лише в забудьку ватості Лакея. Його величність, як і раніше, відчуває до вас саме глибоку повагу. Чи не ви сьогодні були у достоєній честі тримати канделябр при відході короля до сну? Отож і воно, що не я, буркнув Маркіз. Ось іще один доказ невдоволення короля по відношенню до мене. Кілька миттєвистей тому я був позбавлений цього почесного обов'язку. На гучний голос головного спритного в коридор виглянули мешканці сусідніх спалень. «Ваша дружина має рацію, маркізе, втрутився герцог де Грамон. «Даремно ви турбуєтесь. Його величність сам взяв на себе роботу повідомити вам, що якщо він нині ввечері запропонував вам відмовитися від канделябра, то лише для того, щоб вшанувати герцога Бульйонського». Вам відомо, що той не міг прийти у себе після того, як йому довелося поступитися принцу, честь прислужувати королю під час трапези. Але ж слово «для», чому його нема?» – вигукнув Філіп і знову у розпачі вдарив кулаком у двері. «Я втрачаю королівські милості через це, дівчисько. А я чимось винна з вашим проклятим «для»?» Анжеліка, розлютившись, теж підвищила голос. «Ви викликаєте невдоволення короля своїми запізненнями на його святкування, своїми невчасними появами!» Анжеліка обурювалася. «І ви смієте дорікати мені, хоч саме ви, ви, усі мої карети, усі коні!» «Досить!» – холодно відрізав Філіп. Він заніс руку. Молода жінка відчула, як голова в неї начебто розкололася. З очей посипалися іскри. Вона піднесла руку до палаючої щуки. «Годі, Маркіза, годі!» Промовив герцог Грамон. не будьте такі жорстокі. Анжеліці здавалося, що ніколи в житті їй не доводилося терпіти такої образи. Він дав їй ляпаса. У присутності слуг та придворних дозволи собі мерзенну сімейну сцену. Залившись фарбою сорому, вона гукнула жавоту та фліпо. Ті у сильному сум'ятті вискочили зі спальні. Один із скринькою, інша із накидкою. Ось-ось, йдіть -ось, і спіть, де хочете і з ким хочете. Маркіз, маркіз, не будьте такі грубі, знову спробував втрутитися герцог деграмон. Пане всякий господар у себе вдома, відрізав запальний дворянин, захлопуючи двері перед носом. Анжеліка пробралася крізь натовп присутніх і пішла, супроводжувана їх лицемірно жалісними коментарями та іронічними посмішками. Несподівано прочинилися двері, і чиясь рука схопила її за край накидки. Мадам, сказав Маркіз де Лавальєр, Кожна жінка у Версалі хотіла б отримати дозвіл, щойно даний вам вашим чоловіком. Раджу зловити його на слові і скористатися моєю гостинністю. Вона з обуренням вивільнилася. Прошу вас, пане. Їй хотілося якнайшвидше тікати звідси. Спускаючись широкими мармуровими сходами, вона заливалася сльозами. Дурень! Низька людина у вигляді вельможі. Дурень, дурень! Хоч Філіп і небезпечний дурень... Але вона сама викувала ланцюги, що зв'язують її з ним. Сама надала йому небезпечної влади, владу чоловіка над дружиною. У прагненні помститися, він не пощадить її. Анжеліка здогадувалася, з якою похмурою завзятістю, з яким задоволенням він переслідуватиме свою мету – підкорити, принизити її. Вона знала лише одне вразливе місце у його броні – незвичайна прихильність до короля – Зрозуміла не страхом чи любов'ю, але винятковою вірністю, непохитною відданістю. Саме на цьому почутті слід було зіграти. Залучити короля до союзників, домогтися від нього постійного місця при дворі, що змусило б Філіпа схилитися перед нею обов'язками. Поступово поставити Філіпа перед вибором. Або він впаде в немилість короля, або припинить катувати дружину. А як же щастя! Щастя, про яке вона, незважаючи ні на що несміливо, мріяла того вечора, коли над притихлим лісом нієлюд та білими вежами невеликого замку вставав круглий місяць, щоб висвітлити її першу шлюбну ніч. Гірке розчарування, гіркий спогад він зруйнував усе.